Так він з погрозою мовив, Та пси не торкнулися тіла, бо ж відганяла тих псів, Афродіта, Зевсова донька, вдень і вночі і нетлінним мастила трояндовим маслом Гектора тіла, щоб, хоч і волочне цілим лишилось. Чорною хмару з неба над ним простилив у долину феб-аполон, і з нею те місце покрив, де лежало вбитого тіло, щоб променів сонця палючого сила висушить жилий суглоби на нім не могла перечасно. Не розгорівся проте вогонь над Патроклом померлим, Інше намислив тоді прутконогий ахіл богосвітлий. Остронь ставши багаття, двом він вітрам помолився разом з Бореєм Зефірові, жертву обіцяючи гарних. Із золотого келиха, творючи їм узливання, швидше благав прилетіти, щоб дрова палали палкіше і полум'я трупи мерщій охопило тим часом Іріда, вчувши благання його, до вітрів подалася із вістю. Разом зібрались вони в буревійного домі зефіра і учту справляли. Вбігши, до них зупинилась Іріда на кам'яному порозі. Вісницю щойно уздрівши, з повставали усі і запрошував кожен до себе. Та ж відмовила сісти й таке до них мовила слово. Часу немає сидіти, до течій спішу, океанських в край Ефіопів, де мають, приносить вони гекатомби вічним богам, хотіла б із ними я учтувати. Але Ахіл і Борея, із зефіра бурхливого просить. Допомогти йому жертву принести, обіцяючи гарних, тільки б роздмухали полум'ям вогнищеви, на якому мертвий Патрокл опочив, що за ним усі плачуть Ахеї. Мовивши так, відлетіла Ірида. вітри ж підвелися, і ринули шумно, хмурні, перед себе вигонячи хмари – Подихом несамовитим до моря сягнули, й бурхлива хвиля на ньому знялась, як дістались родючої трої, Впали на тлівче вогнище й полум'я, аж застогнало. Так цілу ніч вони вдвох над багаттям вогонь, роздували свистом пронизливим, так цілу ніч і ахіл прудконогий, глеком дводонним вино, із чаші черпав золотої, і узливання вчиняючи, гойні зволожував землю, і душу Патрокла він кликав свого бідолашного друга. Так же, як батько сумує над вогнищем мертвого сина, що до одруження ще тяжкого завдав йому горя, так сумував і Ахіл над вогнищем мертвого друга, і, тяжко зітхаючи, кроком повільним багаття обходив. Променем ясним уже світлоносець зійшов над землею, в шатах шафранних еос над хланню морською простерлась, став притухати вогонь, і багаття поволі погасло. Знову знялися вітри, і додому назад полетіли морем фракійським, і спінені хвилі його застогнали. Апелеїд одійшов от багаття, і зморний тяжко, ліг відпочити, почитий, солодкий сон огорнув йому тіло.